Суддя одружився вже в не дуже молодому віці з чорнявою красунею панною Думанською, батько якої був відомим львівським нотарем. Марта Думанська спочатку не хотіла виходити заміж за пана суддю, бо він був старшим і вона його зовсім не знала. Але батько наполіг і жагучій Марті, яка начиталася любовних романів і мріяла, що в неї буде мелодраматичне кохання, сповнене пригод і перешкод на шляху до шлюбу, довелося піддатися на батькові вмовляння. Залізним аргументом у яких був посах, що його не вимагав від багатодітного нотаря Думанський, майбутнього зять Марта проплакала два дні і дві ночі, а на третій день погодилася Бо зрозуміла, що мужній лицар чи хоча б герой якоїсь війни, брутальний і ніжний водночас Не заявиться ні сіло, ні впало в їхній дім і не викраде чарівну чорнявку з батьківського гнізда Здоровий глуст переміг і панна Думанська стала панею Колонкевич. Чоловік її, хоч і не був схожим на героя жіночих романів, та, як виявилося, теж мав романтичну і ніжну вдачу, любив театр і хорошу літературу. Як на диво, Марта, ставши Колонкевичкою, неабияк узялася до господарства, і самітницька оселя судді стала затишною і небуденною. У ній можна було відразу впізнати жіночий дух і жіночу руку. Пані Суддиха, незважаючи на свої таємні й романтичні мрії, виявилася раціональною господиною. Вона виросла в родині, де рахували кожен гріш, і не дозволяла чоловіку втратитися на ненагальні речі. Хотіла мати гроші про запас, бо в батьківській хаті завжди був судуж на долужування, як кажуть, латання дірок. У сім'ї Нотаря Думанського за півтора десятка літ народилося дванадцятеро діточок, що з них десятеро дівчат. Звідки брати гроші на посах, одяг і все, що необхідно для вдалого дівування і заміжжя, пан Думанський не знав, тож дівчата його більше сиділи вдома, ніж відвідували бали чи дефіляди. Єдина Марта мала таку змогу, бо була найстарша і треба було її видавати заміж. Нотар зрадів пропозиції судді Колонкевича так, як зрадів би віднайденому скарбові, а Марта згодом зрозуміла, що вилетівши з рідного дому, вона не відчуває з ним ні туги, ні бажання туди приходити. Складно сказати, із чим це було пов'язано, бо добра Мартина мати найбільше любила свою старшу доньку, найкраще її чепурила, найчастіше голубила. Та, мабуть, для Марти цього було мало, бо навіть у своїх дівочих мріях про красивого принца вона найперше вибирала не його, а замок, у який цей принц привезе красуню Нотарову. Насправді вільне, бо не можна серйозно сприймати дівочі мрії, Мартине серце прийняло любов до судді Колонкевича, як приймає суха земля в Вона полюбила свого чоловіка якось одразу, майже інтуїтивно відчула, що оперилася в житті на надійне плече і лягла на руку, яка ніколи не зробить перед Мартою заперечливий жест. Тонка натура пана Григорія зачаровувала юну Марту щодня сильніше, і врешті жінка відчула, що її чоловік став для неї світом, тим, якого вона ніколи не знала. Суддя Колонкевич був щасливим, хоч і одружився тому, що настав час кінчати із самітництвом. А дружину вибрав, можна сказати, навмання, бо ніколи було тратити час на залицяння і знав, що нотар Думанський не опиратиметься. Усе ж свою палкову кумарту покохав щиро, як кохають трішки підтоптані чоловіки юних і свіжих красунь. Він виводив свою дружину на бали й банкети, ніби пишаючись тим, що його Марта найкраща з поміж жіноцтва. Чоловіки відверто, а жінки скритно заздрили цій парі. Але суддя Клонкевич мав добру репутацію. А Марта ніколи не подавала приводів для пліток, тож заздри не заздри, а поважати мусиш. Тепер Марта не розуміла цих дурнуватих розмов про кохання зітхання. Вона дивилася на цей світ раціонально. Вийшла заміж за чоловіка, якого не любила, але якого шанувала і дуже цінувала, а з цих почуттів і народилося те, що звично називають коханням. І цього їй було досить. Одружилася, перед тим добре все зваживши. Плакала, звісно, бо мріяла про молодого і мужнього героя, але вроджений раціоналізм переміг. Думала так, красиві молоді багаті юнаки, що крутяться навколо неї на балюнках і забавах, Тут добрі партії та їхні матері, особливо матері, не захочуть невістки без посагу. Усе життя докорятимуть і матимуть за наймичку. Марта цього страшенно боялася. І хоч не один молодий і красивий кавалер увивався за нею, вона вічливо відмовляла.